Зайшов, не сів, упав до столу, Офіціант вже тут як тут. Я хочу спершу з'їсти супу, А потім м'яса, ковбаси. Офіціант брову насупив. Є суп харчо, давай, неси. Не счусь, як перше від обіду За дві щоки встиг уплести. Я суп доїв, гукає дідо. Вже можеш і харчо нести. Сторінка 153. Восьма серія. Кар'єра Варки. Минуло літо, потім осінь, аж новина селом прийшла, що не у гості, а назовсім, вернулась Варка до села. Усяки люди говорили, почувши ту цікаву вість. Сама ту кашу заварила, нехай сама її і їсть. А що ж, Варвара, не впізнати? Де дівся гонор? Диво здив. Своєї вже немає хати. Пішла в сусіди, хтось пустив. І у конторі, як налихо, змінився знову голова. За секретарку – головиха, бо має всі на те права. Обороняє, мов, шуліка від молодичок чоловіка. Куди ж подітись бідній варці? Вона з усім селом у сварці. Старінка 154. А тут, на хуторі з ферми, ішла до ярка у декрет. Робота не престижна вельми, а кращої, пробачте, ніт. Як та ваканція звільнилась, її варвара зайняла і сприйняла як Божу милість життя, наука не мала. Ото така кар'єра Варки. З інтелігенції в доярки. Дев'ята серія. Новобудова. Параска з матір'ю в ударі. Новий купили шифоньєр. А гнат, з яким дочка у парі, Ті меблі ледве в хату впер. Красу поставили в світлиці, Намилуватись не могли. А замовляли у столиці іще диван і два столи. «Помало виб'ємося в люди!» – казала теща. Тільки Гнат в житті не квапився нікуди. Поважно мався, мов Магнат. На жінці й тещі хлів і хата З городом порилися вдвох, Бо тож не діло для Магната. На ньому був хіба що льох. Сторінка 155 «Та жінка з тещею дістали!» «Зроби ногнать цю туалет, щоб ми як люди, ну, справляли нужду, бо той старий намет сторішнього соняшничиння від вітру звалиться в кінець». І так пристали, мов, причинні, що увірвавсь йому терпець. Були обидві на базарі, возили овочі та сир, тепер вже гнат весь день в ударі, Жінкам справляв новий сортир. Вони півдня базарували, уторгували грошенят, а про сюрприз іще не знали, що за хлівом оформив Гнат. З дороги зразу внужник дами, а Гнат від сміху ледь не вмер. На місці ветхого Вігваму стояв новенький шифоньєр. Десята серія я працюю в сільсовіті. Іде сільським культурним центром Андрій Петрович у брелі. Тиба! У двір старої церкви чиїсь корови забрали. Була й гуртожитком, й клубом, Стара церквиця в різний час, Захищена прадавнім дубом, Усяке зносила не раз. Сторінка 156. Бібліотека, сцена, зал – Тепер там склад макулатури, не те, що десять літ назад. А от в гуртожитку потреба давно відпала, До села чужі не їдуть, молодь греба, Свої аж курява лягла. А церкву начебто відновлять, Згадали Бога у селі, таке принаймні люди мовлять, Та пів села уже в землі. Аж ось назустріч, де не взявся Петро, що кінь мигній возив, під'їхав, чемно привітався і закурити попросив. Я?